– скипів Сашко. – А ти? Ти тоді? – Гей, друзяки! – раптом долинув знизу голос діда Сергія, який почув зовсім нелагідний тон братових дебатів. – І не набридло вам грестися, га? Чи дня мало, що й поночі завелися? – Та коли б щось розумне, а то тільки шкода в голові. Завтра, до речі, косити підемо, тому швиденько по колисочках підніму рано і як собі хочете. Через тиждень друзів чекало нове розчарування. Ще одна можливість продемонструвати героїзм промайнула, показавши язика. А шанс був ще кращий. Маленька Артемкова сестричка Наталя Вирішила спекти для ляльки на іграшковій плиті справжній пиріг. А оскільки трісочки були сухіми у порох, спалахнуло не тільки вогнище, а й стіна хліва, біля якого гралася мала. Добре, що нагодилася мати, і з переляку вихлюпнула на вогонь відро помиїв, які, звісно, не зробили підпалену стінку гарнішою. Сусідки півдня гомоніли про недолуге молоде покоління, а Сашко й тут не втримався та вставив своє слово. І що б вам було, тітко Олено, зачекати хвилинку, невдоволено бурчав він. Так ні ж, прибігли. Ото вже ні собі, ні людям. «Ах, ти ж, Анциболе!» – ляснула тітка хлопця мокрою ганчіркою, яка потрапила під руку. «Ти б хотів, аби в мене вся худоба живцем попеклася, га?» «А чим погано?» – промимрив Сашко, потираючи забите місце. «Про обід клопотатися не довелося б». Сусідки в один голос загомоніли, що, мовляв, Молодь тепер зовсім знахабніла, тож братам довелося якнайшвидше шукати прихистку в малині. «Ну що ти, Сашко, за людина!» аж сплюнув з пересердя Славко, відхекуючись. «Ніяк не заткнеш вчасно пельки!» «От тепер тітка Олена батькам поскаржиться, чухатимеш не тільки спиною, а й сідниці!» Еге ж, жалібно, проскімлив Сашко. А як воно само з язика злетіло? Знаєш, як мені шкода, що вже вдруге таку можливість прогавили? Слухай, а може, ну його добіса, той скарб, га? Помовчавши, раптом сказав Славко. Вже стільки клопоту набралися, що у мене й за рік не було. «Результат нульовий, а проблеми вже є. Та ще й які?» «Це тому, що нас випереджають», – авторитетно заявив Сашко. «Нам бач, як щастить. Нагода за нагодою. Одна краща від іншої. Попереду ще два місяці канікул щось обов'язково та станеться, будь певен». Мені вже ніяких подвигів не хочеться, жалібно скривився Славко. Наївся посаме нікуди, і десерту не треба. А десертом зараз батько почастує, кисло промовив Сашко, визираючи з кущів. Бач, із тіткою Оленою балакає. І треба ж таке, га? тільки раз на місяць пообідати додому виривається, і випало саме сьогодні. А ти кажеш, щастить, усміхнувся Славко. Добре, ходімо вдвох. При мені дядько за потиличників не даватиме. Авжеж. вже ж! Одразу повеселішав Сашко. Бо бач, не педагогічно давати по шиї одному, коли обидва винні. А тобі не можна давати. Ти гість. Знав би, краще до тебе в гості поїхав. Ото б воленька була. Розігнався, пирхнув Славко. У мене, татко, коли треба, теж шию може добряче намилити. Бити не б'є, але якусь педагогічну гедоту обов'язково вигадає з виховною метою. Так що не дуже поривайся. Ну, ходімо вже, матросов. Сьогодні я грудьми на амбразуру кидатимусь, а ти походиш у дублерах. Хлопці поволі виповзли з малини і з нехотя раз-пораз по раз озираючись поплентали до хати. — А знаєш, Славко, — раптом проказав брат, — мабуть, твоя правда. Хай йому грець тому скарбові лежав стільки років і ще полежить, інші розумники знайдуться. Розваги ми без того гарні маємо. А цей скарб. Морочимось, морочимось, А було буділу, як дід каже.